Itt? És most közéleti háttérmagazin, főszerkesztő Fialajános. Körülbelül így. A mai nap körülbelül olyan volt, mint hogyha itt uh, az ember végrendelkezne az időszűkössége miatt, úgyhogy a mostani egy óra is meg lesz bontva. Az első pár percben szeretném önöket tájékoztatni arról a helyzetről, ami a rádióval kapcsolatos. Utána következik az a rész, amit én ígértem. Nagyjából fél órában, maximum 40 percben egy tűről fakad -e a kommunizmus és a fasizmus bűne, plusz mellette és vagy mínusz. Ma április 4-e valamit hosszú ideig az országban a felszabadulás ünnepeként éltünk meg, vagy éltették meg önökkel. Ki hogyan fogalmaz? A harmadik részében pedig Báskai Jánossal, Ferencváros polgármesterével fog beszélgetni, Leginkább azért, hogy meglegyen az a teljesítés, ami alapján az ember számlát állít ki, hiszen ki tudja, mit hoz a holnap, és akkor kérnék szépen, lehet kérni még egy szignált? Kejfej vagy valamit? Amit szeretnél, csak le legyen teljesen nem ide való. A szamos Marcipán és a kejfei acsidó Ez ezt, ezt, ezt, ezt, ezt nem kellett volna, mindegy, ez még az nem összeszokottságunk jelen, mert ugye ez egy együttműködési szignál, de vegyük olybá, hogy akkor ez az én hibám kellett nekem itt fontoskodni. Akkor többet nem fogok kérni. Köszönöm szépen. Én egy ilyen szignált kérte, műsor szignált. Um, szóval, um, ami elmondható, mert már újság is jelentkezett az ügyben, hogy megírná ezt a helyzetet, és Ugye az ember szeretné önöket tájékoztatni, ugyanakkor senkinek a fejére nem akar bajt hozni. A kialakult helyzetben az, hogy mi történik ma 8 órakor, illetve mi történik holnap reggel 7 órakor, legalábbis számomra rejtély. Tegnap elmondás szerint valamikor 8 óra 7 perckor kapcsolódott be a Rádió Q, -Q a fész, amely aztán 5 órakor hagyta abban a működését, amely számára azért nagyon fontos, hiszen én korábban beszéltem Veres Istvánnal, aki azt mondta, hogy pontosan megállapodás alapján fog eljárni. Ha van együttműködési szerződés szóban vagy írásban, akkor tovább tart, ha pedig nem, akkor abban marad, és ez két különböző dolgra vonatkozik. Ugye egyfelől az antenna használatra ez egy dolog, a másik dolog pedig az, hogy két rádió között volt egy együttműködés, amelynek részletei részint Veres István részint, Badas Tamás tudta, utóbbi ezt is mondta önöknek több alkalommal, köszönet érte a tájékoztatását, amelynek március 31-ével vége lett, illetőleg április 1 úgy lett vége, hogy szóba került, szó volt róla, voltak előkészületek a rádió eladásáról. ez meghiúsult, ez követően szóba került a, ez a műsor Kenta úrnak a folytatása, reggel 7-től este 8-ig, majd 8 tól 7-ig egy más jelenlegű műsornak, a rádió Q műsorában való applikálása a nap 24 órájában. Ezzel kapcsolatban a felek eleinte egyöntetően nyilatkoztak a tekintetben, hogyha van megállapodás, folytatják, ha nincs megállapodás, nem folytatják. Majd ezt követően ellenkező tartalmú bejelentések születtek és cselekedettek. A rádió tulajdonos arról tájékoztatta önöket, hogy ez az együttműködés megszűnt. Én szóban azt a tájékoztatást kaptam, hogyha ez megszűnt, és akkor éppen úgy tűnt, hogy megszűnik, akkor marad az az üzleti viszony, amely az antenna használatára vonatkozik. Aztán azt lehetett tapasztalni, hogy tegnap 8 óra után 7 perccel megszakadt Stuger Andrea műsora, és a rádió fészsugázott egészen 5 óráig, amely egyébként általában 7 óráig szokott sugározni, illetve nem általában, hanem mindig. Számomra ez az igazán elgondolkodható tényező, hiszen se a 7 perccel későbbi bekapcsolódásra, se a két órával hamarabb jobba hagyásra nincs számomra megfelelő intől függetle attól, hogy azt, ha hallották, hallották, ha pedig nem hallották, akkor nem hallották, hogy reggel hihetetlen mennyiségű esemet váltott a Veres Istvánnal. után azonban abból összesen egy volt olyan, amelyre én felhatalmazást kaptam, hogy Vadas Tamásra folytatott reggeli beszélgetésemben megosztam önökkel, így a többire nem hivatkoztam. Vadas reggel elmondta, hogy még tegnap eh, az nmh hoz fordult, amiatt, hogy nem tud jogi felelősséget vállalni azért, ami történik este 8, és ki tudja hány óra között, hát azt se -e tudni akkor, hogy reggel 7 órakor megtörténik az átadás. Mint azt mondtam, az megtörtént már hajnali 5 órakor. Csak közben egyfajtában azon gondolkodom, hogy ne legyek intimpista, és semmivel többet nem mondjak annál, mint ami szükséges, nem akarok minden lében kanál lenni, és béképpen nem akarok rosszat senkinek sem, Függetlattól, attól, hogy az embert a lojalitása egy irányba köti, dacára annak, hogy Veres Istvánnal is voltam kapcsolatban, de ez egy szóbeli kapcsolat, és ez egy személyes ismeretség szemmel Vadas Tamással, akivel többéve együttműködöm. Hogy a felek egymással beszéltek-e vagy sem, ehhez nincs közöm. Azt tudom, hogy, és ha minden igaz, erről holnap reggel tájkoztatást ad majd, ha minden igaz, Vadas Tamás, de ugye ez az utolsó alkalom, hogy beszámoljak önökről az aktuális helyzetről. Most úgy tűnik, talán ez egy megfelelő fogalmazás, hogy egészen addig, amíg az antenna áthelyezése nem történik meg, addig nagy valószínűséggel, független attól, hogy van-e szerződés vagy sem... A lehető legbékésebb egymás mellett élés érdekében, és ez végig idézőjelben van, marad az a struktúra, szerződésre függetlenül, ami tegnap és tegnap előtt is hallható volt, függetlenül attól, hogy a rádió jogilag igy igyekszik magát tisztázni. A tekintetben, hogy imáron szerződés kapcsol szerződéses kapcsolat nélkül, az este 8 és reggel 7 óra között történtekért ő hogyan nem vállal felelősséget, hiszen, mint tudják, számtalan dolgot el lehet követni műsorban, amelyik különböző szankciókkal, figyelmeztetésekkel vagy pénzbüntetéssel járhat. Ez egy óvatossági lépés a rádió részéről, és azt gondolom, hogy teljesen indokolt, és azt gondolom, hogy akkor is indokolt, ha másik fél az elmúlt hónapok folyamán a legalábbis semmi olyasmit nem követett el, ami alapján az NMHH szankcionálni akarta volna a rádiókút. Hogy ez az idő pontosan mennyi ideig tart, ezt nem lehet tudni, hogy sugárzási engedélyt mikor kap az új telephelyen a rádió tulajdonosa. Ez hetek kérdése, de semmiképpen se hónapoké. Maga az átállás egy viszonylag egyszerű művelet, de fel kell állítani egy antennát. Különböző sugárzási térképek készülnek annak érdekében, hogy a jelet hogyan, hova lőjék, de kérdezzenek ezügyben, mert se nem up to date nem vagyok, se nem nem értek hozzá. Elvileg, tehát a legjobb esetben az történik, hogy két vagy három hét múlva, egy hónapon belül a felek békésen elválnak egymással, és egy új adóról szól a Rádió Q, hogy az jobb körülményeket teremte vételileg ugyanolyanokat, mint most, vagy rosszabbakat, azt nem tudom megmondani. Maradjunk az optimális esetnél, ugyanolyan lesz, mint amilyen most. Diverszió. Az az, hogy az együttműködés virtuálisan megmarad, Miután azonban az idézőjeles értelemben bet kapcsoló, amely a Rádió Q műsorát az éterbe segíti, nem a Rádió Q területén van, elvileg a másik fél rendelkezésére áll az a lehetőség, hogy saját magát adásba engedi, a másik felet pedig nem. Erre az elmúlt időben nem került sor, egyszer fordult elő, talán még októberben, azt követően gyorsultak fel az események, hogy egy vita rendezésehez ismét idézőjel, fel lett használva a villanykapcsoló leoltása, később azonban ezt követően tudtak a felek odáig eljutni, hogy akár adásvételi szerződést is kötöttek volna egymással, tehát ha nem is normalizálódott minden vonatkozásban a helyzet, de túl tudták tenni magukat ezen az afféron, ami egyébként annak idején nem volt egy kis affér. Most nem lehet tudni, hogy ez a villanykapcsoló hogy működik, mint önök is tudják, a Rádió fész interneten ad és bekapcsolódik ennek a rádiónak a műsorszerkezetébe este 8 óra után. Ma este 8 óra után tapasztalni fogják, aki hallgatja, hogy ez bekövetkezik-e vagy sem. A rádió vezetése Bognál Éva akit aki tegnap itt töltött az éjszakát, akár csak Csalucki Zsolt, nem lehet eléggé megköszönni az ő tevékenységüket. Mindent elkövettek annak érdekében, mint a Vadastamás az utolsó pillanatban szólt, hogy ez az átállás, de csak technikailag, hanem műsorilag is bekövetkezzen. Azt azért el tudják képzelni, hogy mondjuk az adás megkezdés előtt 8 vagy 9 órával szólnak valakinek, hogy este 8-tól reggel 7 óráig töltsön meg a rádió tartalommal, és azt ne kizárólag zene legyen, azért az nem csekészség. Készen álltak tegnap erre a felek. Csaluszki Zsolt segítségével Bognár évad erre nem került sor elvileg ma, ugyanerre kerülne sor este 8 óra után, nem 8 óra után 7 percig, hanem 8-tól e, egészen reggel 7-ig, magyarul az egész 24 óra, hogy mi fog következni ehhez képest nem tudom. Reg Eleget kotnyeleskedtem, ma már többet én Veres Istvánt nem hívtam, e, nekem nem hiszem, hogy ennél több dolgom van, talán ezzel a mostani tevékenységemmel is túlterjeszkedem azon, mint ami nekem jól áll. Önök tehát tapasztalni fogják este 8 óra után, hogy mi a helyzet. Azt is tapasztalni fogják reggel 7 órakor, hogyha Netán átvette volna a jelet a rádiófész, és a rádiófészsugároz, fontosabban mondva a rádiófész e szerkesztette műsor hangzik el, akkor reggel 7 órakor megtörténik-e az átadás. Én reggel fél 8-kor egy beszélgetést navras Tibor miniszterelnök helyettesen, a munkatársának nem volt könnyű elmagyarázni ezt a helyzetet, talán azt könnyítette, hogy ismerte az előzményeket, így viszonylag röviden tudtam elmondani neki a holnapi interjúnak az esetlegességét. Fél kilenckor egyházi Nikolettával beszélgetnék, az EON szóvivőjével. Ezek azok az elemek, amelyek a holnapi műsorban lennének, és aztán természetesen a pénteki műsorok folynának tovább. Hogy ez egyébként bekövetkezik-e vagy sem? Hogy ebben bármilyen változás beáll, hogy este nyolckor pénteken, Átveszi -e a fész. Nem veszi el. Szombaton reggel átadja, -e, vagy sem. Ez egészen addig így marad, amíg az antenna a másik területén van. A fél jó indulatán, vagy nem tudom, hogy fejezem ki magam, múlik az, hogy ez innentől kezdve hogy működik. De erre a jó indulat, az a sejtésem nem a legjobb kifejezés. Ha a rádió tulajdonosa megkapja a sugárzási engedélyt az új antennára, akkor onnan sugározza a műsort imáron 24 órában. Ekkor is lehetőség van még arra, hogy a másik fél ellenálljon és a saját antennájával próbáljon műsort sugározni. Ezügyben akkor már a Nemzeti médiás Hatóságnak van, bár ennek nem ez a neve, nmh nak van hatósági beavatkozási lehetősége, de az ördögöt csak az fesse a falra, aki egyébként tisztában van az ördög jelenlétével. Tehát egy olyan eshetőséget vázoltam föl, amely a nagy valószínűséggel, vagy reményeim szerint nem kerül sor. Nem kérdezem, hogy érthető voltam-e, vagy sem, mert így is meglehetősen hosszú voltam. 49, 49 47 ig szerettem volna erről beszélni, és most negyed 7 múlt egy percet, tehát hogyha egy percen befejez, belül befejezem, akkor talán eleget mondtam vadastal, és nem igaz fel, ami azt jelenti, hogy vagy nem hallgatja a műsort, vagy még nem kapott gutát attól. Uh, a attól, amit mondtam, ezt a saját szakállamra tettem, leginkább azért, mert mindig is azt feltételeztem, hogy nekem a tájékoztatás kötelezettséget terhel, legyen az az árbozkosár, most éppen az árbozkosárból a saját hajomat nézem, elnézést, van ilyen. Magyarul vigyázó fülüket egyfolytában a rádióra vessék, este 7, vagy este 8-kor, ma holnap reggel 7-kor is innen folyamatosan beleért vagy bármelyik pillanatban el is hallgathat a rádió. Ebben az esetben pedig arra kérem önöket, hogy legyenek türelemmel, és várják azt, amíg újra megszólal, ami a támogatási szándékot illeti, nem tudom, hogy most volt-e reklámblokk. Akkor ez a kettes pont, hiszen abban is megegyeztünk, hogy van reklámblokk, akkor arra kérlek szépen, most a számos Marcipánon túltettem, hogy 7 órakor legyen reklámblokk. Sőt, mintha arra van mód, fél hétkor legyen reklámblokk és abban meghallgathatják azt, hogy a rádiónak segíteni tudnak. Három percet adok önöknek, hogy megkérdezzenek azt, hogy mennyiben a érthető vagy nem érthető, és azt követően egy Alexandra szignállal belekezdek abba, ami az elkövetkezendő 25 percben a műsor témája lesz április 4-e, valamint a fasizmus és a kommunizmus bűneinek azonos gyökere. Ha nagyon zűrzavaros lettem volna, tudják be a helyzetnek és alacsony intelligenciámnak. Elérhetőségem 353-94-51. 394.51. rádió ügyben még 2 perc és 15 másodpercig Igen Lakatos és jó estét Jó estét Én három dolgot nem értek, meg szabad -e kérdezni egyet Megpróbáljuk? Próbálom. Jó, az első hogy ha a fész továbbra is sugározni akar s eddig föl nincsen semmilyen írásbeli és szóbeli megalapodása a fész üzemeltetője meg a vadásztanás úr között. Akkor ez rövid távon miért zavarja a vadastamást, Én ezt nem értem. Gondolj abba bele, hogyha valamiről nincsen papír, akkor téged vajon zavarna-e, hogy azt a lakást, amit te albérletbe adtál, valaki tovább használ, ne arra, hogy fókusz eredni, többet nem tudok mondani. Réces, <tos> ne, ne, ne, ne mondjál erre példát, különös tekintettel arra, hogy ez nem, tehát ha valami valameddig szól, és azután nincsen, hogyha az az állapot fennmarad, azt a felekre kell bízni, hogy azt hogy kezelik. Látható módon most is békésen kezelik a tekintetben, hogy nem arról van szó, hogy megszüntetik, hanem egészen a sugárzási engedély megadásáig. Ez a kvázi társbérlet, hangsúlyozom, nem társbérlet felmarad. A másik kérdés akkor, arra lehet, hogy ezzel választ kaptam, hogy a fész mindenkit szólni szeretne, és hogyha a, a meglévő antenáról elköltözik a rádióku, akkor azt az antennát akarja a fész használni, hogy magas sugározzon. Azt az antennát onnantól kezdve, hogyha a rádió elköltözik, azt az antennát onnantól tudományos szerint jogszerűen nem használhatja. Akkor meg nem értem, hogy miért fontos a, a fész tulajdonosának, hogy elköltözön onnan a rádióku. A fész tulajdonosának nem fontos az, hogy elköltözön onnan a rádióku. Hanem akkor a rádióku akar elköltözni, nehogy a fész tulajdonosa újra fészt adja a rádióku jóváhagyása nélkül. Te mondtad. Ezt nagyon szépen köszönöm. 3.53.94.51 először. 353-94-51 másodszor. 353 94, 51 Senki többet? Harmadszor. Akkor arra kérem önöket, hogy ezigben többet ne telefonáljanak, legyenek épp olyan izgatottak, vagy talán még izgatottabbak, mint én, hogy mi történik este 8-kor, mi történik reggel 7-kor. Minden műsor kísérleti műsor, minden adás, utolsó adás, minden eladó. És hát ezt a szó átvit ha tetszik, ha nem, vonatkoztassák a saját életükre is, mondván, hogy a rádió nekem másféleképpen fontos, mint önöknek, de önöknek van olyan dolog, ami ugyanilyen fontos, vagy talán még fontosabb. Most kérném az Alexandra szigna. Alexandra. Minden, ami szóra is érdemes. Április 4 -e felszabadulás, vagy nem felszabadulás? A fasizmusnak és a kommunizmusnak Magyarországon. Hol vannak, ha vannak, közös gyökerei? Elérhetőségem 353-9451. Mondok majd könyveket, amelyekből én az elmúlt napokban készültem egy műsorra, de ezeket én most nem idézem. Önökre vagyok kíváncsi. Felszabadulás vagy nem felszóladulás? 1945. április 4 -e független attól, vagy éppen függően attól, hogy hány évesek. Vajon Magyarországon vannak-e, és ha igen, mennyiben közösek, és ha nem, akkor miért mondják azt, hogy vannak közös gyökerei a fasizmusnak és a kommunizmusnak? Így aztán a fasizmus áldozatai mellett, permanensen a kommunizmus áldozatait, a kommunizmus áldozatai mellett permanensen a fasizmus áldozatait lehet említeni. 353, 94, 51. Én nem mondom azt, hogy a téma érzékenységéből adódóan legyenek kultúráltak, mert ez minden témára vonatkozik. 353, 94, 51. Figyelek, ha van mire. Kérdést akarják ellenem kiprovokálni, hogy fontosabb-e a kommunizmus áldozatairól megemlékezni, mint a fasizmus áldozatairól, mert ezt megkérdezhetem, de mögötte nincsen olyan gondolat, amely gondolattal én egyébként élni tudnék. nem telefonálnak az elkövetkezendő 20 perc beszámítva a reklámblokkot zenével fog telni engem nem zavar nekem van mivel foglalkoznom még egyszer 353-94-51 életkorok függvényében vagy attól függetlenül mit gondolnak 1945 április 4-éről amit évtizedeken keresztül az ország felszabadulása ünnepeként éltünk meg Éltek meg, élnek meg A másik kérdés pedig arról szólt, hogy Vajon a fasizmusnak és a kommunizmusnak Magyarországon voltak-e és, és ha igen, akkor miben azonos gyökerei 353, 94, 51 Ezt a szöveget legközelebb, 7 vagy 8 perc múlva mondom el Ha senki se telefonálnak Jó szóra közös. egy kis mértékben biztosan tekinthető felszabadulásnak. Várjon, egy a... pillanatra. Hány éves? 44. 44, ami azt jelenti, hogy valamikor, mikor is született a 60-as évek Az végén. 10. Tessék? 69. 69. Amikor azt mondja, hogy valamilyen mértékben, ami azért, ha magyar tanárra lennék, azt mondanám, hogy pongyul a fogalmazás. Nem jó, meg, de jobban nem tudom megfogalmazni. Ne, de van. Akkor azt mondanám, pongyul a fogalmazás, de nyilván valójában nem véletlen. Mi van mögötte? Ö, az, hogy a pincétről, gyakorlatilag a pincékből ki lehetett jönni, el lehetett menni vízér, élelmet keresni, és obónak egy szövege jut a szembe, ami úgy szól, hogy annyi minden lehetett volna, amiért érdemes élni, várni, hinni. Ki mondta Vagy ezt? Így hangzik. Ki mondta ezt? Óbó, Óbónak, azt van egy olyan szám, hogy a 45-ös blúz. Uh, amikor... Az államosítás az 49-ben. Ne, ne, ne, ne, ne, ne ugarjuk hát a, a kommunisták a, akkor vették át ténylegesen a hatalmat. Tehát abban segítsen a... nekem, amikor el leírta, szinte magam előtt látom, hogy az emberek kijönnek a pincékből, akkor filmeket látott, olvasott, a nagyszülei mesélték, a szülei. Milyen emlékeket osztott meg velem? Hát ilyeneket, fő, főleg filmeket, mert azért so sokat nagyon nem meséltek, inkább filmekből, könyvekből vannak ezek a képek. Hadd legyek nagyon triviális, én 17 percig beszéltem, vagy nem tudom, 15 percig a rádió helyzetéről. Igen. Mi lehet annak a magyarázata, hogy ki tudja hány percet meséltek, vagy tán ennyit se önnek a szülei erről? Hát olyan túl sokat nem. De mi azok? nagyapám inkább ők. szülei élnek még? Tessék? Szülei még? Igen, igen, igen. Ők akkor születtek uh, 44-ben meg uh, 43 ban tehát ők, ők erről sok élményük nincsen, tehát ők nem tudtak ilyet mesélni. Mit meséltek, hát, a nagy, mit, meséltek a nagyszül... mit meséltek a nagyszülők? Hát a nagyapám mesélt főleg, őt aztán el is vitték uh, Oroszországba, Malenki robotra. Hát annyit meséltek, hogy nem voltak a pincébe, féltek, amennyit, de inkább mondom, inkább ez filmes és könyves élmény, mint, mint a nagyszülők mesélése alapján van. Mi maradt meg önnek ezekből a filmekből? Az, amit elmondott, hogy kijöttek a pincékből? Igen, igen, igen, igen, igen. igen. Tehát azért az nagyon lúci volt, hogy azt azt ki túl, ki nem, és ezért mondom, hogy bizonyos mértékben, kismértékben felszabadulásnak lehet tekinteni mindenféleképpen. Meg tudja ezt a mondatot ugye mértékben fogalmazni az ellenkező tartalommal? Hogy, hogy, hogy nem tekinthető felszabadulásnak? Valamilyen mértékben tegyük hozzá. Vagy ha egyszer állított valamit, akkor annak az ellenkezőjében most nem állna bele? Hát nem, de biztos, hogy van, aki meg tudja így fogalmazni. Illetve akinek ez, tehát a kommunisták az, az inkább meg megtorlókat jelent, vagy, vagy elnyomókat jelent. Biztos, hogy van, aki így látja Én nem így látom Össze ugye hasonlítani a szocializmusban töltött éveit A kapitalizmusban töltött éveivel? Hát persze, hogy össze lehet hasonlítani Én Ezt most az ön életéről beszélek Igen, igen, igen És mi jön ki belőle? Mi ki belőle? Jó kérdés Mi jön Megmondom, amikor, de most, én, most ami hirtelen esembe jutott, az, az hogy, hogy ott elvtárs, tanár eltást kellett még mondani, elvtársozni kellett. Aztán ugye ez 87-88, akkor még eltás volt, amit megszólítása, hogy tanították nekünk, és utána meg urazni kell. Én ezt értem, de ez a maximum? Nem ja, eszembe jutott. Hozzád, é, jól beszél, hát ugye talán felszínesen ez volt le, legelőször, és más... Aztán a többi vele járó. ugye? A magántulajdon, az állami tulajdon, a. a, a, a... Melyik a bakfit kategóriája. De melyik a kategóriája az elftárshoz képest az Uram, vagy a magántulajdon a szocialista tulajdon helyett? Melyik a bakfit? Hát biztos, hogy az elvtárs megvakozás, az biztos, hogy az a bakfiggy, de. De. De nekem ez jött lehirtelen. Rendben van. Tök... De ez teljesen rendben van, én csak megkérdeztem, nehogy azt így hogy én ma felelősségre fogom vanni. Nagyon szépen köszönöm, akkor most kérném el azt a reklámot, ami ezek szerint először is elhangzott. Köszönöm szépen. Itt mindenki megkapja a magáit. Reklám Figyelem! Ma még 25, 50 és 100 000 forintos tétjével ön is lehet közös jövők biztosítéka. Tehát kérem... Ne lamentáljon és ne kifogásokat keressen, legyen inkább egy magára is büszke finanszírozó, aki uton-útfélen elmondhatja majd, van egy rádióm, a neve Q. Számszerűs döntéséről és telefonszámáról a kukas gmail.com e-mail címre küldjön levelet. Nagy vonalúságát, felhatalmazás hiányában csak a magam és a Kejfe Jancsi nevében köszönhetem. Hajrá Rádió Q, hajrá Magyarország! Mindenki megkapta a magáét. A reklámnak vége. Alexandra! Minden, ami szóra is érdemes. Köszönöm a türelmét, ha volt, figyelmes. Igen, jó estét kívánok, én 72 éves vagyok. És azt ez fontos. Mondani, hogy... Ugye ez fontos dolog, mert akkor ön ezt megélte. Itt volt? Hát én megéltem, mondjuk 3-4 éves voltam, amikor 41-ben születtem, tehát nem voltam nagyon sok éves, de a szüleim nagyon is megkeményen megélték. Tehát én nekem, és a szüleimnek, és nagyon sok embernek, akik körülöttünk voltak, ez felszabadulás volt. Mit jelent az a szó, hogy felszabadulás független, attól, hogy talán ezt a szót így ki sem mondták akkor? Hát felszabadulás mind attól, amit a szüleim végigéltek, mert én erre nem emlékszem, hála jó Istennek. Felszabadul... A elmeséléséből... De felszabadulás mi alól? Meg tudja mondani, vagy emlékszik arra, hogy mit mondtak, hogy mi alól? Nézzé, ha annyit mondok csak, hogy zsidó vagyok, és zsidók voltak a, a szüleim és a felmenőim. Akkor... De ez egy fontos dolog itt álljunk meg. Ön egyébként később rájötte arra, hogy ennek milyen különleges jelentősége van, vagy nincs, hogy vajon az önfölszabadulását, amit ön. A származása miatt így élt meg, más másokból nem így élt meg, miközben ugyanabban az országban élnek, és egy olyan dologban nem értettek egyet, amin egyébként nap mint nap nem kellett összeveszni, de egy alapvető ellentét volt önök között, anélkül, hogy ez ránézésre látszott volna már, mint az ellentét, vagy bármi más. Jó, nehezen válaszolok, erre hozzuk kérdése, de az biztos, hogy voltak nagy különbségek, és akár a mai napig is ezek fennállnak. Mit szólt ahhoz, amikor valaki később, jóval később, vagy talán akkor, de már amikor 10 éves, vagy 20 éves volt, vagy a 90-es években hirtelen rájött arra, vagy nem hirtelen, de rájött arra, hogy ez nem volt felszabadulás, és akik azt felszabadulásként érték meg, azokkal kapcsolatban valami negatívatóga van? soha nem jöttem rá, hogy ez nem volt felszabadulás. De foglalkoztat-e valahogy, aki így élte meg, vagy így beszélt róla, az vajon miért teszi ezt? Nem foglalkozhatott különösképpen, mert én úgy éreztem, hogy ezt értem, hogy ők miért mondják azt, és hogy mi miért mondjuk ezt. Tehát nekem engem így neveltek, és én ezt tapasztaltam. Egy. A másik pedig hadd kérdezzem meg azt, hogy miért mondják azt, hogy kommunizmus áldozatai. Most lehet, hogy nem vagyok egy észfény, de amikor mi én a rendszerváltás előtt, mi úgy tudom, szocializmust építettünk. mi említem a kommunizmushoz. De a kommunizmus volt az eszme. Az volt az, az ideológia. Eszla, na de az eszmének, egy eszmének hogy vannak áldozatai? Úgy vannak áldozatai, hogy vala a pártvezetés ezt az eszmét követve börtönzött be, és hozott olyan sorsba embereket, most nem a kivégzésről beszélek, de akár a kivégzésekről is beszélhetnék, amelyekbe emberek belepusztultak hazai lágerekben. Vagy nem pusztultak bele, de maradandó sérüléseket lelki, vagy fizikai sérüléseket szenvedtek az eszmer, el. Az eszméről van szó. Az eszméről van szóna most... De a fasizmus esetében is erről van, szó. Szóval a fasizmus, fasizmus is nem volt. Igen. Így van, csak vagy nagyon nagy, hogyan gyakorlat volt a fasizmus. De a akkor... kommunizmus, ez eszme volt, és aki akarta, azt, azt követte. De a, a fasizmus, ha sajnos, hogy mondjam, az élet volt akkor. Nem tudom másképp kifejezni, de érti, gondolom, hogy mire gondolok. Értem, gondolom, de ha ezt jobban kifejti, akkor talán valaki ebben jobban belekapaszkodhat, és tud önnel egyetérteni, vagy tud önnel vitatkozni? Nem, nem tudom ezt, ezt önnek jobban kifejteni, ezt, ezt én így érzem, és... és Tudomásra veszem, azt kérdezem zárásképpen, hogy könnyen hát. vagy nehezen tette túl magát, bár régen volt, nem tegnap, amikor egyik napról a másikra, hát. nem lett piros betis ünnep április negyedike. Nem tett, szóval hogy mondjam, én túltettem magam rajta, de meg kell mondanom, őszintén, hogy hápris 4-éhez ér a naptár, akkor nekem ez jut eszembe. Nagyon szépen köszönöm. 353, 94 51. Figyelek. Azok, amelyek ehhez és más műsorhoz, egyebek mellett, az összeset nem hoztam el, de vaskos. Tehát ugye eddig beszámoltam önöknek, hogy ugye elkezdtem olvasni, és rá kellett jönnem arra, hogy ha bár történemből jelesen érettségistem, is számos dolgot elfelejtettem, másrészt azért 18 éves korában az ember más tanul, mint hogyha elkezd könyveket olvasni, amelyek nem tankönyvek. És a bocsánatokat kérem azért, hogy én ezt tévé vagy rádió műsorhoz olvastam el. Schmidt Mária, diktatúrák, ördögszekerén, magvető. 1998. Ungvári Krisztián. A horti rendszer mérlege, diszkrimináció, szociálpolitikai és antiszemitizmus Magyarországon jelenkor. 2012. Csepedi György erről a könyvről beszélt: Vőéres Övezet Európa Hitler és Sztálin szorításában, Timothy Snyder, Park könyvkiadó 2012. Káler Frigyes, a kommunizmus hosszú árnyéka, Károly Kiadó 2012. És nem azért mondom, hogy végezetül, de nem utolsó sorban, mert nem akartam egy bőröntel idejönni, de Kovács M. Mária törvénytől sújtva a Numerus Clausus Magyarországon 1920 és 1945 között napvilágkiadó. Nem állna jól nekem, hogyha most ezekből a könyvekből vennék idézeteket, egyrészt mi alapján Másrészt nem történem órán vagyunk függetlenül a kérdéstől. Felszabadulás volt-e vagy sem? Függően vagy független attól, hogy akkor éltek-e vagy sem? 1945. április 4-e? Voltak-e az önök véleménye szerint azonos gyökerei a fasizmus és a kommunizmus bűneinek? És ha igen, miben? És ha nem, miért mondják azt, hogy igen? Elérhetőségem 353.94.51. 51 Other land, no more. Only unity, justice, and freedom for all. There will be no memory, or there will be no hope. Hello. Good afternoon. Good afternoon, Cytano. Fiala János. Yes. Good afternoon. Borbé Mária vagyok. Azt szeretném mondani önnek, hogy mivel érintett vagyok mind a két oldalról, tulajdonképpen 45. április 4 -e, az meg kell mondanom, hogy az a háború végét jelentette. Ezt azért mondom önnek, mert nagyon szörnyű helyzetben voltunk. Édesanyám Axman Mária, édesapám Borbély Péter. Meg, kellene, meg kell önnek mondanom, hogy az, hogy megmenekültünk, az az én paraz Édesapámnak, Borbék Péternek a, a, az egész áldozat készsége, hogy bújtatta édesanyámnak a családját. A nagyapám eh, Axman Ede volt, és a nagymamám Fürst Anna, és azt akarom mondani, és utána, ami jött, az a szörnyűség, ahogy tönkretették az édesapámat, az, aki azt nem ismeri el, jó, rendben van, hogy nem volt kommunizmus, de annak az eszméjében, ahogy tönkretettek egy becsületesen dolgozó egész családot. De hogyan tették tönkret? Tessék? Hogyan tették tönkret? Édesapám vidékről, pusztaföldvárról feljött, és beált a Haer tanítványa lett, úgyhogy megsajnálta, hogy olyan szegény gyerek, és cukrászmester lett, tudja kérem. Uh -huh. És mint cukrászmester aranygyiat nyert a Szahernál kín Bécsben, és ezért nagyon Csodálatos ember volt, különben a Haerisidó ember volt, aki öngyilkos lett, miután tönkretették a Rákóczi úton, leugrott a, na a család az emeleten lakott. Na azt akarom mondani, azt mondta, hogy ezért a dicsőségért mit kíván, és ő akkor egy kicsit hálátlan volt, azt mondta, hogy szeretne, nem marfeknába, akkor nem volt önálló lenni, tudja? Uh -huh. és ezért uh, néz, kinézett egy üzletet, akkor lett 36-ban Lőrinc uh, város. Egy kis üzletet kinézett magának. De most éppen hanyat írunk? Desek, most hanyat írunk? 36 volt, amikor ő meg a, a kis üzletét Peszem lőrincen megnyitotta. Igen. Amikor éjjel sütött, Nappal pedig árulta a meg úgy, hogy egy csengő volt, tudja, hogy el ne aludjon, ha bejött a vendég. És mikor egy már úgy jobban ment, akkor kitett egy táblát, és arra jelentkezett ez a csidó kisasszony az édesanyám. Azt akarom önnek mondani, hogy hárman lettünk aztán lányok. Szörnyű éveket éltünk át a kommunizmus alatt, borzasztó. Tehát karácsony, Szenteste 52-be. A hóba tettek ki minket, kizavartak, hogy a nép nevében az övéki, az üzlet, uh -huh. minden. Utána nem tudott ugye, az atán elhelyezkedni, valami átképzésnek, valaminek elment, meg ennek, annak. Szóval olyan szegénységbe, úgyhogy nekem a mostani olyan nagyon-nagyon nem jó módban élek, élünk, semmiféle olyan megrászkódtatást, de amit ez a 40 év, vagy nem tudom, mert én többet mondanék, mert ez nem rendszerváltozás volt, kérem, ahogy az nagyon kedves barátom a Kraschogyuri mondta, hogy ez gengszterváltozás volt, drágám. Úgyhogy azt akarom mondani, amikor az, amit elvettek, mindenünket, nem hogy úgy, ahogy a házunkat, mindent, amiben laktunk, nem palotába, hanem a család lakott, mert a család csinálta a dolgokat, a, ö, ö, hogy mondjam önnek a, a, a kiszolgálást, a, a sütést, a, a, a áruszállítást, a friciglin és azt akarom mondani, semmit nem írtak vissza. Kárpot, tudja mennyi kárpotlást kaptunk? Nem. 136 ezer forintot. És mindenki azt vágt, hogy a régi urak, hát miért lettünk volna mi urak, nem beszélve arról, hogy kitűnően végeztem-e 56-ban 1942-ben. El kell, hogy köszönjük. Egy dolgot szeretnék öntől kérdezni, de ez úgy hirtelen úgy rárepül a a lábasra, mint fedő. Igen. Ön hány éves? Haló? Ön hány éves? Most mondom, 42-ben születtem. 71 e, éves leszek augusztus. Oké, okay, ez még nem a kérdés volt, bár ez is kérdés volt. Ön igazságtalannak tartja azt, amit az úr ön remélt beleért, ha vallásos, akkor biztos így nem fogalmaz. Én kérdezem öntől azt az életet, ami önnek adatot 48 és 2013 között? 1900, hát amióta született, tehát hogy, hogy ö, ö, ö, amit mond, elnéz, mondott, ezt a 38-at 38, 38 be, belezavarodtam, mikor született? Én 42. 42. 1940. Oké, okay, rendben van. 42 és ö, 2013 közötti életére úgy tekintem, mint a mi igazságtalanság. Nem érdemelte meg, független attól, hogy ez jutott. Hogy mondjam önnek? Így van de azon kívül egy olyan szerető családba, és azt örökölve, hogy nem zsidó és keresztény van, hanem csak tisztességes, becsületes ember. Erre megtanítottak, mert ugyanúgy imádtam az édesanyámat. Most nemrégiben nem régiben volt márciusban a 101. születésnapja. Édesapám pedig 72 éves koráig egy riciklit tolt, és azt, mert, mert ugye a fagylatos kocsihoz tért utána vissza, és abból tanított ki minket, hármunkat, lányokat, és azt mondta, tudjátok, Gyermekeim mindent el lehet venni. Alexandra! Minden, ami szóra is érdemes. A műsort a Ferencvárosi önkormányzat támogatja. Jó estét kívánok a vonalban Bácskai János Ferencváros polgármesteret. Ritkán fordul olyan elő, hogy az embernek halványilag gőze, hogy mindig nem tudja, hogy mit hoz a holnap, de hogy ennyire ne tudja, mármint rádióvisorilag. Én ehhez többé-kevésbé hozzá vagyok szokva, de azért mégsem vagyok hozzá szokva, hogy egyrészt köszönöm a rendelkezésre állását, másfelől pedig egy idős, vagy talán nem is annyira idős hölgyet hallottam, és még a vele folytatott beszélgetés hatása alatt vagyok, amely 1945. április 4-e megítélésével volt kapcsolatos. Úgyhogy ha úgy tűnik, mintha a hangom úgy olyan áttetsző lenne, akkor ez abból adódik, hogy magában a kéfejancsiban ritkán szoktam ilyen gyors váltást csinálni. Most igényli az élet elnézést a profánságért. Aki már átévett az indexre, az látta a napképeit, pár hónapi átadott útburkolat a vásárcsarnoknál, gyalog sem mernék rálépni, nemhogy autóval. Itt ugye arról van szó, hogy a Csarnok téren, ahova már valamilyen okból trollibusz kellett kivezetni, egy nem is olyan régen átadott kőburkolat, hogyan ment látványosan tönkre, amelyet talán majd helyre kell akkor hozni, ha nem lesz ott trolibusz közlekedés találkozott te már ezzel az anyaggal? Az a helyzet sokkal rosszabb. Hát ezt előbb helyre kell hozni, nem lehet ott közlekedni. Mi okozta? Alapvetően mi történt? Semmi. Hát a négyes metrónak ez még az utolsó utáni visszacsapás, vagy én nem tudom, mit mondjak. Ugye a négyes metrónak nem fejeződött be a lépítése, átadása is. a... Uh, Vámház uh, a ah, Vámház uh, téri megállója az még nem épült meg, ezért a troli nem tudott előtte elmenni, ezért kénytelen átmenni a mi Az a díszburkolatot, azt mikor tehát Mikor adták? Hát, műszaki átadás volt, még a, a rendes hivatalos szeremoniát. Félejét, én azt akarom megkérdezni öntől, hogy vajon annak a burkolatnak a letételét nem lehetett volna -e megúszni? Hát meg lehetett volna, csak ez a trolli meghosszabbítás az már később terült ki, tehát... Magyarul, ennek a helyzetnek a létrejötte elkerülhetetlennek tűnt. Mondván, amikor ez, a lépés megtörtént, amikor a útvonal engedélyét, ön megadta már szíves elnézést, vagy megadta más, hogy így fogalmaztam, akkor előre lehetett látni ennek a díszburkolatnak a tönkre elét? Hát holnap fogom megtudni a kollégáimtól, mert én is azt gondolom, hogy mindenki. Mindenki felelős valaki, tehát ez valakinek legább egy embernek ezt látni kellett volna előre, és akkor vagy jelezni kellett volna, vagy magától kitalálni a megoldást, de ez így biztos, hogy nem jó. A 15-ös busz, ugye erről a múlt héten beszéltünk a Rádai utcában, tudod-e hasonló pusztítást végezni, vagy ott nem volt ilyen díszburkolat, vagy ha volt, akkor jobban bírta. A Díszburg alatt ott a 15-ös buszra is volt tervezve, ez a Díszburg alatt 3,5 tonnát meg nem haladó járművekre van, volt és van tervezve, tehát ez a fő probléma. Ennek a területnek egyébként a rendezése az mikor történik, vagy arra, ava meg kell várni a 4-es metró átadását. Hát hónap fogom ezt is megtudni. Jönni, most arra gondol, hogy a trollibusz útvonala ezek szerint az elkövetkezendő hetekben, hónapokban nem fog megváltozni. Hát most május 31-et tudok, legújabbat, de hát az eddigieket, eddigiekből kiindulva, lehet abból még augusztus is. Vagy Jó, de ha május 31-ü, -e, de én arról nem tudok, hogy akkor bármit átadnának. Május 31-e után merre menne ugyanez a trolibus? A korincs egyetem előtt, tehát a kettőssel fáruzamosan. és akkor ezek szerint annak már a felső építése már meg is történt? Vagy olyasmit kérdezek, amit még ön se tud? Szerintem igen. De arra kell mennem, most megnézem, majd, mert most nekem sincs erről friss képen. Magyarul ez egy olyan probléma, amiről ön is tud, kivételesen nem dühöng, amiatt, hogy valami olyasmit vágnak az ön képébe, a szobát, értelmében a igazságtalanság? Hát nem, hát én kértem is a kollégáimat, hogy ha más nem szerezzenek egy 20-20 méteres arcfélem, ezt aztán tegyék, lehet, vannak erre a gyors megoldások, meg kell csinálni, hát így nem maradhat hónapig sem. A kátyúzás az az ön területe? At a mi területünkön igen, tehát a mi útvonalainkon igen. Hogy áll ez ügyben, Ferencváros? Köszönjük szépen, jó, jól. hát míg hajna, hajnalant a, a fagy, addig nem nagyon merem kitüldeni a kollégákat, mert nincs értelme újra fölfagy, tehát remélem már, hogy egy hónapja már nem kéne, hogy fagyjon, tehát ennyi elmaradásunk van Mindaz a kerület, és akkor most itt nem említem a saját kerületemet, mert nem akarok rosszat másnak. Csak azt kérdezem, hogy ez vajon mennyire egységes, hiszen aki korábban elkezdett aszfaltozni, vagy itt kátyúzni, az vajon nem számolta az időjárás viszonttagságai vagy akkor már késő volt, vagy ahogy egy másik műsorban valaki fogalmazta, ez már féktávolságon belül történt, mert azt tűnik logikusnak, amit ön mondt. Hát mindenhol más vagy ne, nyilvánvalóan, igen, hát ez a logikus, de az is logikus, hogyha azonnal megcsinálják, mert nálunk egy hónappal tovább kell ilyen utakon járni, az sem állapot, tehát én is kerülgetem a kártyukot nálunk Ferencvárosban, és ez nem egy szállames állapot, ezért is nyugodtan kérdezhetnek, hogy miért van, de hát ezért. Az öntudatos autósokra itt folytában felhívják a figyelmét, vagy talán az öntudatosaknak nem, mert azok egyébként is tudják, hogy ilyenkor hogyan kell rendőrt hívni egyebek. E, mármint, hogy maga a procedúra az hogyan bonyolítandó, tud-e arról, hogy számosan fordultak már az önkormányzathoz, vagy annak valamely leányvállalatához a szóidézőjeles értelmében, ha pontatlanul fogalmastam, volna olyan kárral, amit kátyó okozott Ferencváros területén belül? Nem tudok róla, meg fogom kérdezni, de elég reménytelenek, látom én is a processus. Tehát a bizonyítási eljárás olyan hihetetlen ö, körülményes, hogy ö, nem tudom, hogy próbálkozottam már valakivel. Azt kérdezem Öntől, hogy mi a helyzet az... Albert stadionnal. Ugye azt lehet tudni, hogy március 28-án csütörtökön letették Ferencváros új labdarúgó stadionjának az alapkövét, és ebben megkezdődött a régi Albert stadion bontása is. Az eseményen felszólalt a kiemelt jelentőségű főváros beruházásokért felelős kormánybiztos. Ott volt a főpolgármester valamint Kubatov Gábor. Meg ahogy láttam az ön fényképét, ön is ott volt. Igen, az engem is meghívtak. Igen, alapkőben van valami belső tartalom is? Mert így látom a fényképet, és Ugye ez nem is egy alapkő, ez egy... Ez egy nem tudom micsoda, ez egy téglatest. Ez egy henger, igen. Henger. Mi van benne? Hát, kimit bele, általában alapító levél, fényképek, a, a pénzeket ugye beleteszik, az éppen használatos pénzeket, tehát minden olyat, ami erre a napra leginkább ö, emlékeztetheti, majd azokat, akik egyszer esetleg megtalálják ezt az időkapszulát, hogy milyen, ennek is szokták hívni. Van nálam további papír arról, hogy mi minden történt Ferencvárosban, de ma délután volt önkormányzatnak közgyűlése, volt-e bármi, vagy ülése, történt-e ott bármi olyan, amit érdemes megosztani, Adott esetben azokkal, akik Ferencvárosban laknak, vagy van valamilyen vonatkozásuk, mindazokra, azokra, akik Budapesten élnek? Nem, egészen normál menet volt, hogy így mondjam. Igazából a Ferencváros sportjáért cím adományozásáról döntöttünk, ez mondjuk egy érdekes... Ferencváros? Micsoda? Nem értettem. Sportjáért. Ah. És hogy döntöttek? A speciális olimpián a magyar csapat egyébként is jól szerepelt Főulban. Tíz 10 aranyérmet, meg egyéb érmeket is szereztek, és ennek jó részét a Ferencvárosi gyerekek szerezték, és a szerkészítő tanároknak fogjuk adni a. Véletlen egybeesés, hogy a pró Ferencváros kitüntetésre vonatkozó javaslattételrel kapcsolatos felhívást lehet olvasni az önkormányzatnak a honlapján, ami azt jelenti, hogy ebbe bele tud szólni a kerület lakosa? Igen, de a, a rendeletünk szerint megvan, hogy hány azt hiszem, hogy száz Ferencvárosi polgára lehet el. Ezen kívül a képviselők is a és a végén a dönt. Egyébként a sportért, kitüntetett Domborevári szívja, csak a neve is a felkészítő tanárnak. A tankötelesé váló gyerekeket e, is ezekben a napokban, pontosabban mondva a jövő héten kell majd beíratni. E, milyen gyerek létszámról tudsz beszámolni, függetlenül attól, hogy itt most gyerekbum vagy nem gyerekbum, különös tekintettel arra, hogy nem új szülöttekről van szó? Hát ez most nagyon váratlan kicsit Én ilyen 300 körüléleteszem. De lehet, hogy több. Lehet, hogy több legközelebbre megtudom. Rendben van, nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állását, köszönöm szépen a rugalmasságát még az is lehetséges, hogy holnap örömömben felhívom, hogy történt -e, hogy például rájött -e erre a számra vagy bármi más miatt, higgyel nehéz úgy létezni, hogy az ember azt mondja, hogy minden nap kísérleti műsor minden nap utolsó adás, de a szó átvitt vagy konkrét értelmében egy nap csak hirtelen arra ébred, hogy ez anélkül következik be, hogy őt egyébként az állásából felfüggesztették volna, nem kívánok hasonló élményt, bár tudom, van ennél sokkal rosszabb így van Ki kell bírni? Csinálni kell tovább, Igyekezni fog, minden esetre ő sokat tesz annak érdekében. Köszönet egyébként mindazoknak, akik ezt lehetővé tették, közgyűlés egyebek, hogy ez a, ezt az állapotot az ember el tudja viselni. Köszönöm szépen, további jó napot kívánok, még van hátra belőle 5 óra. Szerem száros, szolgáljuk, ezt tudom csak mondani, ennek érdekében. Rendben van. Ennek a Köszönöm szépen Báska János, viszont hallásra a Ferencváros polgármesterét hallották. Lehet, hogy kicsit keszekuszának tűnt ez a műsor, de kicsi büdös, de az enyém. Döröpont, fialajanos kukac, gmail.com. Viszont hallásra. Mi? És most közeleti háttér magazin főszerkesztő Fiala János